utólag már nem nehéz megállapítani, hogy a verhetetlen 11 végső Halász a középcsatár indította el. Halász gyapjas fekete szőrével, alacsony homlokával, lábánál jóval hosszabb karjaival, igazi majom szépségnek számított. Nem véletlen, hogy a szobrász éppen őróla mintázta meg az allegórikus futballozó majmot. Mégis a megdöbbenés erejével hatott, mikor Kákonyi Barna egy fiatal filmrendező kilátogatott a Rákos Csabai házba, és bejelentette, hogy készülő filmjének főszerepére a középcsatát szándékozik leszerződtetni. Mindenki azt hitte, hogy valamilyen állattörténetről, esetleg sporttárgyú filmről van szó, de Kákonyi megcáfolta ezeket a hiedelmeket. A forgatókönyv merőben oly témát valósít meg, személyesen merítettem az élet fűrűjéből. Egy öregedő atomtudós, aki harmonikus és kiegyensúlyozott házasságban él, Váratlanul találkozik egy léha de vonzó lányjal. Szerelmes lesz belé, és emiatt lelkiismereti válságba kerül. És milyen szerepet játszana ebbe halász? Természetesen magát az atomtudóst. Mára az összes vezető színészünkről készítettem próbafelvételt, de őszintén szólva sem arckifejezésük, sem szellemi színvonaluk nem keltette az atomtudós benyomását. Halász játék intelligenciája a futballpályán már rég magára vonta a figyelmemet. Gondoltam hát, ha a mozivásznon is érvényesülne. Játék intelligencia, játék intelligencia. Kísérletet tettem vele, s úgy láttam, ő közelíti meg leginkább az általam elképzelt típust. csak nem akart beleegyezni, hogy halászta felvételek idejére mentsék fel az edzések alól. Félt, hogy ezzel veszedelmes gyakorlatot indít el. Forgás azonban mindenképpen ki akarta használni a film nyújtotta propaganda lehetőségét, elintézte a vezetőségnél halász kiadatását. Hamarosan megmutatkoztak a meggondolatlan döntés következményei. Podloha a bal azzal állt elő, hogy ha halást elengedték színésznek, akkor ő neki is jogában áll elmenni újságírónak lemondott fővájári állásáról és felvétette magát az egyik heti laphoz gyakornoknak. Cikkeit egyelőre egy kiérdemesült öreg sajtópatkány írta fél honoráriumért. Ásó a technikás jobb hátvéd a fotóriporteri szakmát szerette volna kitanulni, és a többi majom is szívesen felcserélte volna a megerőltető edzésmunkát valamilyen kényelmes iskolapaddal. De csak lemondással fenyegetőzve elérte, hogy az Egyesület eltiltotta a játékosokat minden olyan tevékenységtől, amely nem kapcsolódott szorosan a labdarúgáshoz. Podlohát és Ásót még csak vissza lehetett rendelni új foglalkozásukból, de a középcsatárt örökre elvesztette a csapat. Halász szerelmi botrányba keveredett partnernőjével, egy ismert színész feleségével, és a bosszú vágyó férj forgatás közben agyonlőttet. Elárvult posztjára Jascsák kénytelen volt a tehetséges, de rutintalan Eisenhoffet beállítani, és az nagyban csökkentette a csatásor átütő erejét. Egyébként is számtalan elmutatta, hogy nem sikerült helyreállítani a csapat egykori kifogástalanú sportszerű szellemét. Sipőz és Kongéza most már rendszeresen járt házi bulikra. Egész éjszaka ittak, és a hajrábányás csacsacsára tanították a lányokat. Reggel olyan részegel jöttek ki a trainingre, hogy ha a partvonalat véletlenül vastagabban szólták föl mészsel a pályamunkások, sipőcég felbukfenesztek benne. Végen legalább titkó négyekeztek volna a részegségüket, de most elbújtak az ajtó mögé, és ha a mesteredző közeledett, hirtelen előugrottak, és szamárfület mutogatva: Kakucsi, kakucsi! csak prémium megvonással akarta őket büntetni de erre az egész csapat sztrájkba lépett, így kénytelen volt visszavonni a fenyítést. Az első nyilvános botrány sem váratott sokáig magára. A Váci utcai bányászt osztrák portjáról hazatérő buszát a vámőrség utasokkal együtt félreállította és a szokottnál alaposabban átvizsgálta. Megdöbbentő eredménnyel. Az egyik vámőrnek feltűnt a motor szokatlan zúgása. Felnyitotta a motorház fedelét, Kiderült, hogy a hajtómű mellé egy kisméretű gázkazán van beépítve. A reflektorokat karclámpákkal cserélték ki, a pótkerék gumiabroncsát heneszi konyakkal töltötték meg. Ezek után már senki sem csodálkozott, mikor a király vizes próba megállapította a rendszám tábláról, hogy szín készült. A személyes motozásnál is rengeteg csempészáró és valuta került elő. Tábori sátorrá, vagy habverővé is átalakítható japán fényképezőgépek, legújabb Pepita árnyalatú francia rúzsok, Noáron gyűrtelenített sérvkötők, és annyi silink, hogy az Osztrák Nemzeti Bank hét napig szüneteltetett minden kifizetést pénzkészleteinek teljes kimerülése miatt. Az autóbuszt egyenesen a budapesti főkapitányságra irányították, és az első csapat 11 játékosát vizsgálati fogságba vetették, úgyhogy astráknak két nappal a következő bajnoki fordul előtt csak a tíz tartalék állott a rendelkezésére. Forgás most is felajánlotta a fiát, hogy teljes csapattal tudjanak kiállni, de csak inkább az állatkertből kért kölcsön egy fiatal gorillát. Hiába nyerte meg a mérkőzést a Váci utcai bányász, és hiába egészült ki később szabadon bocsájtott játékosaival, a szakszervezet közbejárására engedték ki őket, csak tudta, hogy a csapat az összeomlás köszöbén áll. Népszerűségük egyelőre továbbfokozódott. Mikor elterjedt a hír, hogy a majmokat katonai szolgálatra hívják be, ezt később vakírnek bizonyult, a Rákos Csabai ház felé megindult az ajándékba küldött katonaládák özöne. A szurkolók mindegyiket lila-narancssárgára festették, és az oldalára ráírták kedvenc játékosuk nevét. A mérkőzések látogatottsága sem csökkent. Hosszú évek után most először merült föl újból a terv, hogy a népstadion keleti lelátóját is kiegészítik teljes magasságúra, még az olyan jelentéktelen mérkőzések is táblasházat vonzottak, mint a grönlandi Északi Fény csapatával vívott barátságos találkozó, melyre 1960 májusában került sor egy szerdai napon. Maga a mérkőzés nem ígért nagyobb küzdelmet. Az Északi Fény együttesét nem jelezték a nemzetközi labdarúgó bőrzén. A sporttörténészek mindössze egy rövid feljegyzésben találkoztak a nevével. 1913-ban Négy egyarányú vereséget szenvedett a Grönlandban horgonyzó Königin und Kaiserin Maria Terézia osztrák hadihajó csapatától. A nézők ingújra vetkőzve különösebb izgalom nélkül hallgatták a salakon körbevonuló tűzoltozenekar játékát. Csak akkor jött lázba a lelátó, mikor a kijáróba feltűntek lila aranysága mezükben a hazai játékosok. A zenekar a hajrábányás csacsasát kezdte játszani, ritmikus aláfestést adva az őrjöngő tapsviharhoz és buzdításokhoz. A bányászok már végeztek a bemelegítéssel, a középkörbe passzolgatták egymásnak a labdát, de az ellenfél még mindig nem vonult ki a pályára. Felhassantak az első türelmetlen fütyök és kiáltozások, a stúdiószobában újra feltették a sportindulót. Akkor végre az ellenfél is megjelent. A nézőtéren dermed csönt támadt. Az északi fénycsapatát 11 fóka alkotta. Szabályos inget és nadrágot viseltek, megfelebb a futbolcipőt helyettesítő műanyag uszonyvédők tűnhettek szokatlannak. Mereven felemelt fejük, kacsázó járások mégis elemű erejű nevetést váltott ki a lelátókban. A magyar szurkolók nem tudták. A történet csak később járta be a világsajtot hogy Henderson, a világhírűs kóthedző 70 ezer fóka közül választotta ki ezt a csapatot. Edzés munkájában felhasználta nem csak Jascsák közdített tapasztalatait, de a futball elmélet korszerű végmányait is. Henderson ma este két éves kemény és átgondolt felkészülés eredményeit akarta lemérni. Már a fókák első akciója a nézők torkára forrasztotta nevetést. Fejről fejre szállt a labda, a cirkuszban megcsodált gömbérzékkel, és a középcsatár közeli fejesét Tírnauer csak nagy bravúrral tornáztak ki a bal felső sarokból. A középcsatár rögtön utána megfordult, és uszonyain ringatozva visszasietett a saját kapuja elé. Magas, tutuló hangján mondott valamit, erre csatártása is követték a példáját. A kétségkívül technikásabb, kulturáltabb futballt játszó majmok próbálkozásai jól megszervezett védelmi falba ütköztek, Ellentámadásoknál viszont a fókafedezetek is felfutottak számbeli fölén biztosítva. A félidőn 0 0 nullás eredményét a bányászok magukra nézve hízelgőnek találhatták. A szünetben az újságírók belátogattak az északi fény öltözőjébe. A fókákon nem látszott semmiféle megilletődés. Úszkáltak a medence langyos vizében, közben vidám tréfákkal egymást. Ellentétes képet mutatott a másik költöző. A majmok lehorgasztott fejjel ültek egy-egy gázpalack előtt, és még oxigén belélegzéssel frissítették fel szervezetüket, Jasták a legkeményebb szavakkal dorgálta őket. Talán ez a dorgálás tette, hogy a második félidő elején a váci utcai bányász elkeseredett rohamra indult az északi fénykapúja ellen. Az öreg főkomornyik tanult mesterségéhez méltóan tálcán találta a csatárok elé a jobbnál jobb labdákat de a lövésekbe az utolsó pillanatban mindig belenyúlt egy-egy olajosan fénylő bajuszos fej. Mikor a huszadik támadásból sem született gól, a népstadion ügyeletes rendőrtisztje, maga is tapasztalt futballszakember telefonon háromszázadni erősítést kért. Tudta, hogy ez a mérkőzés csak botránnyal fejeződhet be. Az első negyed óra után a bányászok fokozottabban kifulladtak, megmutatkozott a sportszerűtlen életmód, a kihagyott edzések hatása. Csak az öreg főkomornyik küzdött állhatatosan. Behúzódott saját kapujának előterébe, és fejjel lábbal rombolta a fókák mind sűrűbben megismétlődő akcióit. De néhány perccel a félidő vége előtt már nem tudott beleavatkozni egy villámgyors adogatásba, a labda átívelődött a vetődő Tirnaueron, és a fókák balszélsőjének már nem okozott gondot, hogy két lépésről a hálóba pofozza. Néhány eredménytelen bányász ellentámadás után a játékvezető lefújta a mérkőzést. A majmok sietve levonultak, a fókák pedig a középkörbe kezdve magas, tutuló fejhangon elénekelték győztes csapatok indulóját. Grönland Budapesti nagykövete ott a pályán átadta nekik a Vörösséghegy rend nagykeresztjét, a szigonnyal, és a Szent Eduárd lovagrend tagjaivá nevezte ki őket. Az előrelátóan kivezényelt háromszázadnyi rendőr megakadályozta, hogy a stadionban botrány törjön ki, de még aznap éjszaka titokzatos kezek felgyújtották a szurkolók munkájával rendbehozott vigadóépületét, és letaszították a futballozó majom szimbolikus szobrát a Ferihegyi repülőtér homlokzatáról. A vereség hatására a közönség éppoly haraggal fordult el a csapattól, mint amilyen lelkesedéssel az egekbe emelte győzelmei idején. A Váci utcai bányász legközelebbi mérkőzésére már csak néhány tájékozatlan külföldi turista tévedve.